Стівен Кінг, Долорес Клейборн Бачите, Віра просто збожеволіла на сонячному затемненні. У той рік більшу частину часу вона провела на острові. І коли зима пішла на спад, на кухні почало з'являтися дедалі більше вирізок із газет. Коли почалася весна, зі звичними вітрами і грязюкою вона зовсім зачастила на острів. І вирізки з'являлися майже щодня. Це були статті з місцевих газет, із Boston Globe, New York Times, і навіть із журналу Scientific American. Віра хвилювалася, бо вірила, що затемнення врешті-решт приверне Дональда і Хельгу на острів. Вона повторювала мені це знову і знову, але вона й так постійно хвилювалася через свій характер. До середини травня, коли на вулиці помітно потеплішало, Віра ґрунтовно облаштовувалася на острові. Вона навіть ніколи не говорила про Балтімор. Це чортове затемнення було єдиною річчю, про яку вона говорила – у Віри було чотири фотоапарати, три з яких встановлювалися на три ноги. Вона мала також вісім чи дев'ять спеціальних сонячних окулярів, спеціально виготовлені коробочки, які Віра називала спостерігачами за затемненням, перископи з тонованими дзеркалами і я не знаю, що там ще. Потім, ближче до кінця травня, прийшовши до неї, я побачила вирізану статтю нашої місцевої газетки «Віклі Тайт». Сайд готель буде центром спостереження затемнення для місцевих жителів і відпочиваючих», – говорив заголовок. Фотографія зображувала Джиммі Гексона та Харлі Фокса, які займаються теслярськими роботами на даху готелю. І знаєте що? Я відчула, як щось знову завертілося всередині мене, так само як у той момент, коли я побачила першу замітку про затемнення. У статті було написано, що власники Harbourside готелю збираються перетворити його дах на якусь подобу обсерваторії просто неба у день сонячного затемнення. Вони стверджували, що спеціально для такого випадку дах буде оновлений, і вони мають намір продати 350 спеціальних сонячних квитків. Відпочиваючи, віддаватиметься перевага. Ціна буде цілком прийнятною 2 долари – але, звичайно, вони збираються запропонувати закуски та обладнають бар. А саме на цьому і наживаються власники готелів, особливо на барі. Я все ще читала статтю, коли до кухні увійшла Віра. Я не чула її кроків, тому, коли вона заговорила, я підстрибнула фута на два. Ну що ж, Долорес, сказала вона, що ти вибираєш? Дах Харборд Сайда чи принцесу? А до чого тут принцеса? запитала я. Я найняла пором на день сонячного затемнення, відповіла вона. Цього не може бути, вигукнула я, але зрозуміла, що саме так вона й зробила. Віра ніколи не марнувала часу на порожні розмови, як і на порожні хвастощі. Але все одно від думки, що Віра найняла такий величезний катер пором, як принцеса, у мене перехопило подих. «Може», – відповіла Віра, – «це коштувало мені великих зусиль, Долорес, але я зробила це. І якщо ти погодишся бути присутньою на моїй екскурсії, то закуска й випивка за мій рахунок». А потім, кинувши на мене погляд із підопущених вій, вона додала, «Я думаю, це приверне твого чоловіка. Чи згодна зі мною?» Господи, видихнула я. «Навіщо ти взяла цей проклятий пором, Віро?» Її ім'я все ще дивно звучало в моїх вустах, але на той час вона цілком ясно дала мені зрозуміти, що не жартувала. Вона не дозволила б мені повернутися до звернення місіс Донован, навіть якби я наполягала. Я розумію, що тебе дуже цікавить затемнення і таке інше, але ти могла б найняти екскурсійний катер за півтіни. Віра здригнулася і відкинула назад своє довге волосся. Це був її вигляд «поцілуй мене взад». «Я найняла пором, бо люблю цю подібну повію», – відповіла вона. «Острів Літл Тол – моє найулюбленіше місце у світі, Долорес. Тобі це відомо?» Чесно кажучи, я справді знала про це, тож просто мовчки кивнула. «Звісно, знаєш. І саме принцеса завжди привозила мене сюди. Смішна, незграбна принцеса. Я вважаю, що на її борту поміститься 400 чоловік. На 50 більше, ніж на даху готелю». «І я збираюся взяти з собою будь-кого, хто забажає приєднатися до мене, до того ж із дітьми». А потім Віра посміхнулася, і ця усмішка була чудова. Це була посмішка дівчинки, яка радіє життю. «Знаєш що, Долорес?» – сказала вона. «Тобі не треба буде кланятися і прислуговувати мені, якщо…» Вона замовкла і пильно глянула на мене. «Долорес, з тобою все гаразд?» Але я не могла вимовити жодного слова. Чудова картина заполонила мій розум. Я побачила величезний плаский дах готелю, повний людьми, які закидали голови в небо, і побачила принцесу, що заумерла між материком і островом. Її палуба також була забита людьми, які дивилися вгору, а над усіма ними нависло величезне чорне коло, оточене вогнем у небі, із зірками, що горять у денний час. Від цього видіння навіть мертвий міг би ожити, але це не перевернуло все в мені. Думка про решту жителів острова зробила свою справу. Долорес запитала Віра і поклала руку мені на плече. У тебе що? Судоми? Тобі погано? Іди сюди й присядь, я принесу тобі води. У мене не було судоми, але все одно я зомліла, тому я підійшла до столу і присіла. Ноги у мене були як ватяні, тож я плюхнулася на стілець. Я дивилася, як Віра подає мені склянку з водою. І думала про те, що вона говорила мені у листопаді, що навіть така тупиця в математиці, як вона, може підрахувати і зробити висновки. Ну що ж, навіть я могла скласти 350 чоловік на даху готелю і більше 400 на борту старенької принцеси. І отримати 750. Господи, звичайно, це був не кожен, хто живе на острові у липні, але майже всі. Я подумала, що решта спостерігатиме затемнення з дахів власних будинків або з причалу. Віра принесла мені води, і я випила до крапельки. Вона сіла навпроти мене і стривожено запитала. «З тобою все гаразд, Долорес? Ти не хочеш прилягти?» «Ні», – відповіла я, – «я вже прийшла до тями». Так воно й було. Мені здається, що кожній стало б погано, коли вона точно дізналася б день, коли вб'є свого власного чоловіка. Через три години, виправши, купивши потрібні продукти і поклавши їх у холодильник, пропилососивши килими і приготувавши їй самотню вечерю, можливо, вона іноді й ділила своє ложе з керуючим, але я ніколи не бачила, щоб вона ділила з ним стіл. Я зібралася йти. Віра сиділа за кухонним столом і розгадувала кросворд у газеті. «Подумай про поїздку з нами 20 липня, Долорес», – сказала вона. «На просторах це буде набагато приємніше, ніж на даху готелю, повір мені». «Дякую, Віро», – відповіла я. «Але якщо у цей день у мене буде вихідний, сумніваюся, що я взагалі кудись піду. Швидше за все я залишуся вдома». «Ти не образишся, якщо я скажу, що це занадто прозаїчно», – глянувши на мене, спитала Віра. «Коли це ти турбувалася, щоб не образити мене, – зрозуміла ти, сучко?» – подумала я, але, звичайно ж, не сказала цього. До того ж Віра справді виглядала заклопотаною, коли подумала, що я непритомнію. Хоча, можливо, вона просто злякалася, що я при падінні розіб'ю носа і запрудню кров'ю підлогу її кухні, яку я ж і витерла всього день тому. «Ні», – відповіла я, – «така вже я є, Віро, нудна, як вода, що застоялася». Тепер вона хитро дивилася на мене. «Невже?» – заперечила вона. Іноді саме так я й гадаю, але іноді я сумніваюся в цьому. Я попрощалася з нею і пішла додому. Знову і знову прокручуючи думку, що прийшла мені в голову, ретельно вишукуючи недоліки цього варіанту, але не знайшла жодного. Адже це більшість нашого життя, хіба не так? Нас завжди підстерігають невдачі. Але якби люди дуже хвилювалися і переживали через це, то взагалі нічого не було б зроблено. До того ж, подумала я, якщо все піде погано, я завжди зможу піти назад. Навіть у останній момент. Пройшов травень, настав і пройшов день поминання. Розпочалися шкільні канікули. Я вже ґрунтовно підготувалася до того, щоб переконати Селену, якщо вона почне вмовляти мене дозволити їй працювати в харбордсайт-готелі, але не встигли ми перекинутися із нею парою аргументів, як сталася найдивовижніша річ у світі, преподобний Хафор, який служив у нашій методистській церкві в ті роки, зайшов поговорити зі мною та Джо. У літньому таборі, що влаштовується церквою, було два місця для дівчаток, які вміли плавати. А Селена і Таня Керон обидві плавали як риби, і Хафор знав про це, і я, щоб хоч якось скоротити довгу розповідь, скажу лише – що разом із Мелісою Керон ми проводжали наших дочок на поромі через тиждень після початку канікул. Вони махали нам з порому, а ми їм із причалу, і всі четверо плакали, як дурні. На селені був рожевий костюм, і я вперше побачила, якою привабливою жінкою вона буде. Це розбило моє серце, та й зараз ще воно гикає від цього спогаду. Отже, із селеною все було гаразд, залишилися хлопчики». Я змусила Джо подзвонити його сестрі в нью Глочестер і запитати, чи не будуть вони з чоловіком заперечувати, якщо хлопчики проведуть у них три тижні у липні і тиждень у серпні, як і ми приймали їхніх хлопчаків башкетників у себе, коли ті були молодші. Я думала, що Джо заперечуватиме проти від'їзду малечі Піта, але він не став. Мені, здається, йому сподобалася думка про те, як тихо буде в будинку без дітей. Алісія Форберт, так звали його сестру в заміжжі, з радістю погодилася прийняти наших хлопчиків. Напевно, Джек Форберт був менш радий такій перспективі, але Алісія вміла підкручувати хвіст цьому собаці, тож проблем не було, принаймні у цьому. Проблема в тому, що ні Джо Молодший, ні Малий Піт не хотіли їхати, і я не звинувачую їх у цьому. Сини форбертів були вже підлітками, і навряд чи вони захотіли витрачати свій час на наших малюків. Але це мене не зупинило. Я не могла дозволити, щоб це зупинило мене. Я опустила свою голову і як бульдозер наїхала на них. З них двох Джо-молодший виявився міцнішим горішком. Але я відвела його в бік і сказала, «Вважай, що це буде просто відпочинок від батька. Подумай про це». І саме це переконало його більше, ніж щось інше. Досить таки похмуро, якщо добре подумати над цим, чи не так. Як тільки питання із їх від'їздом було вирішено, залишалося тільки чекати. І мені здається, зрештою, вони навіть були раді виїхати. З 4 липня Джо дуже сильно пив. І мені здалося, що навіть малому Піту було неприємно знаходитися поряд із ним. Його запій не здивував мене, я всіляко допомагала йому в цьому. Коли він вперше відкрив буфет і побачив повну пляшку з то був просто вражений. Я пам'ятаю, як він запитав, чи не вдарилася я головою чи щось таке. Опісля, проте, він уже не ставив мені питань, навіщо. Після 4 липня і до самого дня своєї смерті Джосен Джордж був п'яний, як свиня майже щодня. А чоловік у такому стані дуже швидко починає розуміти переваги такого життя. Особливо чоловік типу Джо. У моєму оповіданні це звучить непогано, але час після четвертого, тиждень до від'їзду хлопчиків і тиждень після цього був дуже неприємним. О сьомій ранку я йшла до Віри, залишаючи його лежачим на ліжку і хропучим на всю горлянку. Коли я поверталася додому в два чи три, він уже сидів на веранді – розгойдуючись у старенькому кріслі-качалці. З Американ в одній руці, і з другою або третьою склянкою в іншій. Він пив віскі в повній самоті. Джо не був, що називається, душею навстіж. У той рік на першій сторінці газети щодня поміщали статтю про сонячне затемнення. Але мені здається, що, незважаючи на читання газет, у Джо було дуже невиразне уявлення про те, що наприкінці місяця станеться справді надзвичайна подія. Чи бачите, Джо не надто хвилювали такі речі. Джо цікавили лише комуністи, права людини та велелюбні католики, що засіли у Білому домі. Якби він знав, що станеться із Кеннеді через чотири місяці, мені здається, він помер би цілком щасливим. Ось якою мерзенною людиною він був. Але я все одно сиділа поруч із ним і слухала його порожню балаканину та обурення з приводу надрукованого в газеті. Я хотіла, щоб він звик до того, що прийшовши додому, я перебуваю поруч із ним. Але якщо я скажу вам, що це було дуже легко, то буду просто останньою брехухою. Я не заперечувала б, навіть якби він випивав наполовину більше, якби він, випивши, був більш доброзичливий. Багато чоловіків дуже добрі в такому стані, але не Джо. Випивка відвертала Джо від жінок. У міру наближення знаменного дня я все більше втомлювалася у Віри і йшла від неї з великим полегшенням. Хоча вдома на мене чекав п'яний чоловік. Віра метушилася, балакала про те, про се, перевіряла і перевіряла ще раз спорядження для затемнення. Дзвонила по телефону. В останній тиждень липня вона дзвонила запрошеним двічі на день. Під моїм керівництвом було шість дівчат у червні та вісім після 4 липня. Більше служниць у Віри ніколи не працювало, навіть до смерті її чоловіка. Будинок вишкрибли від даху до підвалу. Все просто сяяло. Застелені всі ліжка. Чорт, були навіть поставлені додаткові ліжка в солярії та на веранді другого поверху. Вона чекала щонайменше більше дюжини гостей, які мали залишитися на ніч у день затемнення. Їй не вистачало 24 годин на добу. Вона носилася, як пригоріла, але була дуже щаслива. Потім, коли я відправила хлопчиків до їхньої тітки Алісії та дядечка Джека, десь 10 чи 11 липня, за тиждень до затемнення, її гарний настрій випарувався. Випарувався? Яке там? Він просто розлетівся на шматочки, як проткнута повітряна кулька. Сьогодні вона ще літала, як реактивний літак, а завтра вже кривила губи. І в її очах з'явився підлий блиск, до якого я звикла пізніше, коли вона стала жити на острові одна. Того дня Віра звільнила двох дівчат. Одну за те, що та стала на подушечку, коли мила вікна у вітальні, а іншу за те, що вона хихотіла на кухні з постачальником провізії. Другий випадок був особливо огидним, бо дівчина почала плакати. Вона сказала Вірі, що навчалася із цим хлопцем у середній школі, не бачила його з того часу і просто хотіла згадати старі часи. Вона вибачалася і просила не звільняти її. Вона казала, що її мати просто розлютується, якщо дізнається про це.